ek een goeie marag, amal wat ingeskakel is en dit is vrijdag marag, dit is drie uur of nie, so pas na drie uur nou, en uh, jy luister na preffers van Tougat.no en ek hoop jylle gaan het geniet, ek glo jylle gaan, het uh, is als lekker lekker muziek om jylle in die nawek luim te kry ok ons gaan die tyd mors nie ons gaan afskop en Op die draaitafel, wat is dit? Um, ja, kom ons gedeer in. Is Sunny is die vrouwse naam, Charlotte Carlson, geboor op 11 april 1970, beter bekend onder haar verskillende verhoogname, waaronder Wickfield, Nan of Sunny gebruik word. Uh, sy is een deense sangeres, liekie skryfster, regisseer en actrice, sy is die bekendste vir haar 1994 uh, solo uh, uit, uit, uitreiking uh, Saturday Night wat een internationale treffer geword het op daar die tijd het uh, uh, was sy in Italia toe het uh, Wickfield uh, saam uh, met die uh, Italiaanse producent Larry Pignoli gewerk uh, en Saturday Night het die top van 5 in Uh, Italië bereik haar, uh, so anders so loose another day het ook daarin geslaag om op Italië nummer 3 die derde plek in te neem Vandaag gaan ons luister na ah, lekker op en wakker enekie van door die tyd en ek dink even 'n lekker disco likie om het so uh, dis waar die meeste ingespan was uh, en ek dink uh, kom ons luister na Wakefield En natelik Sexy Eyes. Ay, ay, ay, ay. Oh, oh, Sexy Eyes. I'm gonna take it to paradise. ek na die uh, beat luister, dan is daar uh, beslis uh, een of ander, uh, wat noem ons uh, disco effect, wat die leekie baie uh, uit, uitgevoer was. Ok, die program staan nie stil nie, ons beweeg aan. Ons gaan waar na toe? Kom, ons gaan na 1984 toe. Van 19... Ek denk hierin was in die negendigs, tot in 1984, en ons beweeg, Ti amo jy sien, hier kry jyre, taallesse ook, dit is nou Italiaans vir, I love you, so as jy ooit die Italiaanse meisiekind uit, uitneem, sê va, Ti amol, dan sê sy, o, dankie toch, uh, dit is een lied van 1977, wat opgeneem is, die Italiaanse sangeres, ehm, um, Umberto Tozzi van die album Ei Nellaria, Nel Ti Amo. Ok, daar het julle dit nou. Dit het destijds sukses behal en het treffer geword in, in, in baie Europese lande, waaronder Swede en Zwitserland, waar dit uh, boe aan die kaarte geluist was. Uh, Spaanse weergawe is vrijgestel as Ti Amo uh, en... Uh, het uh, groot sukses in Spanje en Latijns-Amerika. Die Engelse weergave was ook in 1984 door Laura Branigan opgeneem en dit is die een wat ons na gaan luister. Uh, sy was wel, ja, een tre groot treffer in Australië met die spesifieke liekie. Laura Branigan en ons luister na Tiamo. God, how I love you so. My heart just won't let go Day after day I'm still holding on Even though you're gone deep, oh Wasn't that good to you? I did all that I could do To make you want to be here with me I thought you loved me again aber van 'n baie musikale familie ook. Hulle uh, het uh, opgetree onder die naam the Brandigans. Was die familie 'n uh, sanggroep of 'n uh, dan bekend as OK, ek sê goeiemôre aan Rina, Rina Foster Boshoff daar van Bethlehem. En uh, ja, sy en kleindogter Zeila sit en kaart op die maat van die muziek, jy weet, sê, Zalha, jy moet nie let met jou kroek nie, jy weet, uh, kyk op, hierdie, uh, op die rekenaar of op die telefoon, en dan kry jy my nommer daar, as sy jou enig kroek of verneek, dan bel jy my net, dan sal ek vir haar een lelike plaats speel. Ok, right, <laughs> dank jy jylle geskakelis, ek hoop jylle geneer die programme, Right, ons stap aan en ons kom nou by jou wat bijgevuld was in die jare en ek praat van die in die jare van hier nie, laat 60s, was die jaar toe uh, Joe Dolan sy eerste internationale deelbraak gehad het met uh, uh, wel hy was onderskryf dier Pire Records etiket met uh, Likie genaamd McNein Island, het was sy groot groot treffer daar die jare uh, hy het geskryf die Likie Uh, uh, groep Dio en dit is Hammond in Hazelwood. Alweer Hammond, jy sien, as jy die naam aan Likie skryf koppel, dan weet jy, jy gaan een goeie Likie kry. Uh, Joe Dolan stuig tot nummer 3 op die Britse top 20's en die Likie het na nummer 1 in 14 lande gestuig. Ons luister naam met die een wat ek gesê het, sy groot groot treffer Make Me an Island en dan gee ons soms onder een gap dat hy vir ons more and more ook doen dit is al twee sy grootstis daar die kom ons luister Joe Dolan okay. different eyes different size different girl different games took my breath clean away but I'm changed rearrange I'm z the girl. Joe Dolan, daar is hy, hy het vir ons twee gesing en die eerste ene was gewees, Make Me In Island en More and More. Hy herinner so biekie, nie baie nie, hy, so uh, touch, herinner uh, hy aan natuurlijk uh, Demise Roussos ook. Hy het alweer die super alt <laughs> type stem vir een man, uh, dit sal moeilik wees om sy stem na te maak vir, uh, je weet, dit is a, a bieke high-peached. Oké, okay, hier die volgende ou, oh, groote legende, groot naam in die muziekwereld, en op 8 rolprente waar jy ook al van praat, hy is daar, ek praat van, hy sing, I Walk the Line, en is een lied wat in 1956, ne, kyk hoe lang terug, door Johnny Cash, geskryf en opgedeem is, Na hierdie die drie pogings met matig grafiek word het Cash se eerste nummer 1 treffer op die boordkaarte. Daarna het hy weer wordwis gehad, ne? Uh, Cash sy eerste nummer 1 treffer op die boordkaarte, dit het nummer 17 op die Amerikaanse popkaarte bereik, dit het uh, meer as 43 weke op die trefferslijste geblij. Dit is lang tyd, ne? 43 weke, en men maar 52 in een jaar. Ok, so is amper een jaar, wat hierdie uh, plaat op die uh, tops geblei het, op die kaarte geblei het. Nou, uh, as hulle sê op die kaarte, en beteken dit so binnen die eerste 30 uh, toplikies. Um, ja, uh, uit 2 miljoen exemplare daarvan verkoop. Het was een titel uit die rolprint 1970 met Gregory Peck en uh, 2005 by Hoppy van a Cash met a Joaquin Phoenix. Um, Johnny Cash, ons luister na I Walk the Line. Hier kom hy.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 The end's for the tide it blinds Because you're mine I walk the line As hy, Johnny Cash in I walk the line sê hy Wie, ons is weet vandag, ne? Ons is weet, ons het net gehoor van Bethlehem waar Rina hulle sit en luister Rina en uh, Zyla en uh, To Joy Schwertle door in Amerika, van Bethlehem in Zuid-Afrika tot uh, uh, Surprise, daar in uh, Amerika, daar in, uh, uh, wat is die Phoenix district of area dan, uh, daar sit Joy Schwertle, sy is ingeskakeld en sy luister saam en ek weet sy wacht specifiek vir kwart oor vier. Wanneer ons die Fanny Spot doen, sy geniet al die Fanny Spot. Onder andere, ek gooi hier en daar voor haar, ek klip Richard ook soms in, en sy is oor hom. Uh, dankie Joy, dat jy ingeskakel is, ek hoop jy geniet. En dan gaan ons hier al die pad na, Morleta Park, Morleta Park. Ek weet nie of dit daar in Bloemfontein Ivers is, of, ek, ek het al gehoor van die plek, um, dit is waar Piet Venter sit en luister, en, uh, ja, hy uh, is ingeskakeld, en is uh, uit, uit langklaas, wat hy saam geluister het, uh, like my, hy het nou weer terug in een routine gekom, en dan Hanlie, uh, uh, Hanlie verrooi met André, wat ook ingeskakeld is, en hylle is weer, heel te aan die ander kant van die van die geweste, uh, hulle kom van Kempton, Kempton Park af dank jylle jylle is en dank jy, ek hoop, ek hoop jylle hoor jylle ginstelinge vandag dit is wat my uh, my my mikpunt is is om elkeens sy ginsteling likkie te gee, om hom voor te berei vir die naweek, laat hy jy lekker lekker uitspan, naweek kan he uh, tot tot die minste sondag sondagmardag, dan speel ons nou weer Uh, ander program om om terug te bring in die weekmoud, jy sien ons dink aan julle, ons uh, doen alles vir ons luisteraars ok um, hier, uh, uh, uh, uh, ek het nou net vir <laughs> oh, oh, oh, arme uh, uh, ach, wat is hier, of oh, nou net Johnny Cash, toe hy hybrideer uitloop toe sê, wok, wok, wok, wok, wok, jy gaan nergens nie, bly so jy gaan vir ons nog iets doen Nou, die volgende groep is The Highwaymen. En het was Amerikaanse countrymusiek supergroep. Nou, jylle sal hoor, hoekom sê ek super? Hulle is samgestel uit vier van countrymusiek so grootste kunstenaars wat ‘n baanbrekerswerk in die Outlaw country, country a subgenre was. En hulle is, yep, Johnny Cash, thanks for staying. Uh, I just want you to do this with the rest of your family. Waylon Jennings is daar, Willie Nelson en Chris Christofferson saam vorm die groep The Highwaymen. Nou, tussen 1985 en 1995 het die groep die groot albums, uh, wel, album albums, The, the Highwaymen opgeneem. 2 op Columbia Records en 1 op Liberty Records maak het saak, ek gee nie om nie uh, hulle Columbia werke het drie kaarte enkelsnitte opgelever en sluitend in nummer 1 van Highwaymen van 1985 maar ons gaan hulle luister en dit is die wat ek vir Johnny gevraad om so bykie langer aan te hang en hulle gaan nou vir ons doen die Highwaymen Gypsy River ou, oh, gypsy, ou, oh, sê ek, river, rover, gypsy rover, jylle sê hom herken, lekker saam sing ene, so, ek gloe, amal ken die woorde, hak af, kom hy, opgelet in die klas nie. Uh, Je weet, beteken is my rug so'n bietje gedraai, en dan is ek nie gereed vir die volgende plate nie, en uh, ja, uh, ek het op die draaitafel en het ek nou uh, tweelikies van my ginstelings hangeres, waardoor in Rosenville blij, en jylle weet allemaal seker nou al, jylle het al gehoor van Anja Gerber, en uh, Ja, groot, groot dinge wat, wat verheer die kunstenaar. Sy is magnifiek. Um, ek gaan laat Anja vir ons twee likies doen. Uh, sy gaan vir ons syng. Een van Bounie M's cover likies en dit is uh, Anja moet er raspeuten. En dan direct daarna gaan ons luister na. Ebba, Ebba, the winner takes it all. Albei gesyng dier Anja. Sy het een baie baie eendike stijl en ek gloe jylle sal gauw achterkom dat uh, wel, dit nie um, die algemene of die normale trant is van al die kunstenaars of al die sangeresse nie. Sy het iets en niks hier so. Kom ons luister na Anja. Rasputin en The Hone Takes Hey, hey, hey. Confidence But you see The winter takes it sê, hey, jylle sal met my saamstem, ne? The one it takes it all. Anja, Gerber, onthou die naam. Jylle gaan nog baie van hom hoor in die toekomst. Al, al, wel, nie soveel die Gerber nie, maar jylle gaan hoor van Anja. En as jy enige plek gaan kyk op YouTube uh, en jylle sien daar een Anja, wat met hoofletters gespel is, dan is dit sy daar die uh, en jylle sal ook met my saamstem, uh, voor waar een unieke stijl, wat sy het. Oké, okay, die program sta nie stil nie, ons gaan aan. En waar trek ons nou? Ja, hierdie volgende klompie, hulle was, aanvankelijk was hulle bekend as Dave D. and the Bostons. So lekker, ne? Dave D. in the Bostons. Maar toe gaan staan hulle, en hulle verander hulle naam na Dave D. Dosey Beekie, Miek en Tiesch. Nou wie gaan al die kan onthou? Is baie makkeliker om net te sê, Dave die in the Bostons. Maar in elk geval, dis wat hulle toe gedoen het, en natuurlijk hulle een groot, groot, troeghultreffer, wat amal al gehoor het en amal ken, en hulle mee vergelijk, is the legend of Zanadou. Esta is la leyenda de Zanadou. Uh, wat geskryf dier Ken Howard en Ellen Blakely is gebaseer op een of ander van hierdie video speeliekies wat my skry uh, iets soos uh, Game of Thrones of iets in daardie lijn dit is die Legend of Xanadu, die raai klompie kom ons luister naam hier kom hy Esselaar is La Leyende This do. ster die 'n legend of a Zenedu deur 'n hulle ritse naam wat ek nou nie weer gaan herhaal nie. OK, ons stap aan. Ons kom mmm wie as volgende? Inimini Mayni Moo. Philip David Charles Collins. Ek kom ons sê hier is hallou aan Louise Heinz Meyer af van Kroonstad. Hier sien nou kan ons Kroonstad ook nog insluit by Bethlehem by uh wat surprise aan uh, Amerika by uh, Morlete Park, Jaren Bloemenduin en <laughs> Kempton Park en och, ja nie, nee, die veldwoord weet ons luister lekker, allemaal saam op een uh, verhoog na al hierdie mense wat ook van reg oor die wereld kom Oké, okay, ons gaan nou luister soos ek sê, ons gaan oor na Philip David, oe, ek wil nie genoem het ook, Louisa, is my persoonlijke sekretarisse. Ek soos sê, as ek een ding vergeet, is sy vannig om my te remind. Dankie, Louisa, ek waardeer. Weet, by, uh, gewoonlik na die program sit ek die uh, pot op op groep, uh, die groep wat, uh, wat min of meer belangstel en uh, Dan, um, as ek het vergeet het, is het hier so half twaalf in die nacht, dan sê Louisa, hoor ek wacht nog steeds, wanneer gaan jy dit opzet? Dan sê ek, oeps, oeps, sorry man, ek het nou klaar toegesluid daar by die atelier, ek sal morgen ochend so die eerste neem. Nou ja, uh, dankie daarvoor, dat uh, jy so getrouwe sekretaresse is en jy sê jy geniet wat jy hoor en jy sien uit na wat nog kom. Oké, okay, kom ons gaan weer terug na Philip David Charles Collins geboore 30 januari 1951, Engelse muzikant, liedjeskryver, platevervariger en akteer. Hy was die tromspeler en het later go hoofsanger geword van die rockgroep Genesis wat ons allemaal ook ken En het een suksesvore solo loopbaan gehad met drie nommer een enkelsnitte in die Verenigde Koninkrijk en 7 nommer een enkelsnitte in die Verenigde Staten van Amerika as een solo kunstenaar. Nou ja, kom ons gaan luister na hom en wat gaan hy vir ons gee vandag. Volk allems, hy sê ek is in sy hart, you'll be in my heart. Lekker luister, Likkie, uh, geniet om.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 Phil Collins. En ek kyk nou terug in die rekords, weet jy, dit lyk nie of ek hom alvoreen gespeel het nie vir Phil Collins van 2016 af. Want ek het geen rekord oor hom nie, ek het geen uh uh ek het die plat gaan aflaai. Ehm um, so iewers die pad het ek hom misgekyk vir Phil Collins oor die jare. Hy was baie gewild geweest. So verskoning. Vol, uh, sorry, uh, I won dood again. Um, ons stap aan en die, ja, die voorbarige damietjie, wat sommer, toe ek sê, Vol, kallons gaan nou sing, toe spring sy in en sy begin haar liekie sing. Kom, ons gee haar dan een kans, as hy so angstig is, om op die licht te kom, en ek praat van Lucille Star. Sy is geboor as Lucille Marie Raymond Savoy en, uh, dit is in uh, Saint Boniface Manitoba, waar sy geboore is. Sy is uh, grootgemaak in Port Coquitlam en uh, uh, sy is francofoon gemeenskap in Millardville. Jo, British Columbia. Dit het is omtrend op adres, ne. Uh, daar het sy geleer om kitaar te speel, bas en mandolin. Ons luister na haar en die liekie wat sy vir ons bring Uh, ach enig iets pas haar stem maar sy syng vir ons Send me no roses jy yep, moet nie vir my, my, my, my blommietjie stuur nie hier kom sy Send me no roses Please no more roses can't hold me, what I need most is you, what I need most is without fail, every day, since you went away, the door You're sending roses again In my room Old petals fall But darling That's not all I read your cup Then a million tears begin No more Prachtige liekie daar, Lousel Star. Nou, elke keer as ek haar naam noem, dan moet ek ook die naam noem van... Ja, jylle weet nou al, ek praat altyd oor die twee. As hy, uh, hylle die vibrato, hylle die selfde kracht. En hylle stemme, Lousel Star en Wikileandros Leandros. Uh, die een laat my dink aan die ander en die ander laat my dink aan die een. Oeps, ja, ok, dit maak zin. Nee. Oké, okay, wie is volgende? Kom ons kyk, hierdie oukies is, uh, is, is, is ou oh, sienties gewees toe hulle ontdek was die ou wat hulle ontdek het was Harvey Lisburg en nou uitgesel, oké, okay, ek sê hulle bestuurder wees um, en uh, toe kry hy vir een van sy vriende, Mickey Mouse Mickey Mouse was een groot plate wel vervaardiger op uh, promoter van uh, Amerika en toe kry hy vir Mickey Mouse een retourkaarkie vanaf Amerika en uh, het hy nou gefinanseer om die groep humans in Britannie te kon kyk. Nou, Mickey uh, was beindruk en hy het gesê, ok, as hierdie klompsienkies so voorbeeldig bly soos hulle nou lyk, dan uh, sal ek hulle bestuur. En... Uh, Hulle het jou so gemaakt. En ja, hulle is eindelijk dwars die realiteit was hulle maar die seens gewees. Ek vond hoe lyk hulle nou, hulle is seker al oud toppies. Uh, ek praat van hummens, hummets, ne. Um, twee van hulle was het skaars 15 jaar oud gewees. En, uh, oké, okay, so hulle het nou beloof, hulle is hulle soetsienkies wees, en hy het hulle toe bestuur, en hulle roem het gestrek oor bijna een dekaad, he. Uh, van 1963 tot 1971, waar hulle sommer baie treffers opgelever het. Die ene wat ons vandag gaan luister is na, die hierlik, Something is happening. Daar is iets aan die roer, sê Herman Simmets. Something is happening. gebeur en hulle sê so hulle spel dit uit Something is happening to me, I hope it's happening to you the same thing Aha, ek dink die ouraak verlief Kilpiro het getref met een van sy peilkies Nou ja, ek word nou hier van die kant af uitgevred ne, omdat ek sê uh, Piet Venter bly in Norlette Park daar Iversum Bloem van Tijdse Wereld Ok, sorry man, ek weet moes Ja, oor park is 'n eh is dit? Vereniging. <laughs> en dan Dis wonderpool, jy is ook ingeskakel en jy sê ek moet beklem toon. Jy bly in Olympia en nie in Centurion soos ek altyd sê nie. Durie, okay. Ek is eh uh, soos ek sê, ek trek maar net been. Ehm um, Ek wou sê, jy, jy bly in Olympia, daar in. So, ek is bly jy les aangeskakel, en ek is, het uh, klink of jy die program geniet, ek, op die draaitafel, is een groepie, hulle noem hulle self The Cats, nou dit is een Engelse naam, vir een Nederlandse rockgroep, wat in 1964 in Volendam is hulle gestig. Hulle was actief met een paar onderbrekings van 1964 tot 1985 en hulle succesvolste tijdperk was 1968 tot 1975. Die groeplere was Sees Veerman, uh, Piet Veerman, ek geloof hulle seke familie nie, mys kry nie baie Veerman in uh, Theo Clover, Jaap Schilder, ek woon of familie is ja. van uh, Corina Schilder, wat van BZN, wat vir hulle optree, is nie oomontlik nie, en dan Piet Keizer op gitaar, hulle liedkie, Cindy, is geskryf dier Pieter, uh, saam met Rolf Soekowski, uh, uh, muziekproducent van die groep, die lied gaan oor een meisie, wat bezig is om volwassen te word, na hy eerst met poppe speel, Maar, later na rock'n roll sessies toe gaan. Kom ons hoor, hoe speek hulle dit uit? Cindy van die Cats. Lekker luister. Ek weet in 1915, is hierdie plaat baie gewild gewees, want ek was toe in die Army gewees. Of nee, ek het drie weke kamp gedoen. Laanse eiskouwe rivier, daar in Bethlehem. En hierdie, Winky naam van Cindy geweest. Nou elke keer as die Cats op die radio kom en hulle sing van Cindy. Want ek so huis toe verlangde my ou hondjie. Eh, uh, oké, okay, ons luister. Cindy van The Cats. your daddy would play when a pity balloon make you happy and gay, you oh, know, Cindy. Right his knees, you were singing a song, feeling me at ease, knowing where you belong, so. Oh, you grow into the shore dreaming of these sunny days when sinned but it felt with understanding sunny days might soon be ending when Get you got, gotta give a good home to Cindy. There's her a song, as your daddy would do, to make her happy and strong, whenever she's with your Cindy. You can't stop her getting older, watch it grow into your shoulder. All your sunny days will Send me What you feel with understanding Sunny days might soon be ending When rock and roll would break into a lie Rock and roll change your baby To a lonely little lady Someone else come and call Gewees, The Cats, en hy het gesing Cindy. Nou, ja, ek sien ek het een probleempie hierso. Uh, iets het nie lekker deurgekom nie. Ek weet van die plate wat ek nou opgeleid het. Um, is daar een probleem met so'n paar van hulle? Ek gaan sommer net gou gauw, gauw uh, die volgende ene opzet. Het is ook een wat ek uh, verochend eers afgeleid het. Uh, ek, ek, ek uh, het om nog hier voorheen gespeel nie, ek speel um, rockset. is min wat jy my sal hoor rockset speel, maar ek het die rene, die begin het ek gedoog nie, gaan oor my opzet nie, nie. Fading like a flower sense alone my En, en ja, sy is glad nie slecht nie man uh, ek weet nie hoekom het ek daar nog nie opgaat nie maar uh, ek het daar jyne geniet en ja, ek is bezig om my probleem te probeer uitsoortiesel, kom ons luister gauw na uh, ja, hoekom nie, sy is gewoonlik op my sondagprogramme maar hier sit ek aan die week ook naam is Koorie, 13 oktober 1934 samper tydvaafjaarsdag oor 10 daag verjaar sy, dan is sy uh, nege en tachtig. Oeh, is toch nie so oud Ek het gedocht sy is al ver oor die 90, maar sy uh, sy nog net soos toe sy uh, 25 was. Uh, sy is een Griekse zangeres, in die loop van Amazekloobaan het sy meer as 200 albums en enkelspelers spelers in 10 verskillende tale vrygestel en al die tale kan sy gesels ook hoor onthou dit. Ons luister na Nana Maskuri en sy sê I believe in you. Jy, yep, sy geloof in my. Hier kom Nana. En net voor die funny spot. sit nou nog, eindelijk is die probleem wat ek nou op die oomlik ondervind met ons uh, van die spot wat ek vir vandag gekies het. So ek gaan gauw een plaat op sit, kom ons maak het som Barakura van Haat en uh, dan gaan ek nog een keer soort anders moet ek maar een ouwe op sit. Hier kom Haat Barakura 1977 Oh, my God. Nee, ek krij om nie ek kry hom nie reg nie so ek het gou iets gaan gryp daar die eerste een wat my uh cursor op geland het om net te van die spot vir julle te gee vandag is een wat ons al gelede 'n paar keer op het so ag my elke keer snaaks om te luister ek het uh, vir Nico Nell hyso en hy vertel ons van die Nico Nell se die Kameel rente camel rente ka yep en dit is waarover het gaan hier kom hy altyd is twee altyd een donkie maar wat ek verstaan is een kameel ook maar een verdomme ding een kameel mm. erger is een donkie ja, kijk wil van sy ee totaal oooo herkoppig en hy klaag mm. hulle sê jy moet een ka kameelboer is soos een huwelik jy hey, let my let hy frek van vrede, vrede ja. <laughs> so jy kan hom sêke wat getrouwd ook is ek myn hy kan dit nie van al twee kant af he jy bou door hy bedoel jy nou hmm. maar elkval hierdie hier so is maar so klomp manne hierop met die vredesending of iets die gypte toe toe dat hulle nou daar kameelige hierby een of ander van hierdie eiwisbopadset uh, of hertskameel <lacht> <lacht> ja man ek, man kom daar uit en daar staan hier roe en wit en geel en zwart kameel met een dakrak en een airconditioner hy het een airconditioner in en een rally draadloos en sy cavioel is vuil ja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 en hy sleep die kameel vir 3 daal lang dier daar die woestijn. maar die kameel is nou net zo But en nou die man is ook oor die jumpelieds bieden jy die haaltie hmm. daar is die kameel opgestuurd ja. nie <laughs> hy sleep om tuin op tuin af hmm. toes hy nou hier na die derde dag heilig gatvol vir kameel sleep ek ken jy kan soveel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 Toe hang hier bord gel in hy kamel woks <laughs> en hy slep hom so met haar in yeah. maar kyk toe werk die manne daar aan kamele oorals hang daar kamele aan blok en tekkels en hy met keniks wat vol kameelhaar is er want hy roep daar man met lik is of hy voorman is na daar hy sê vir hom huiste meneer ek slep nou al drie daal lang a kameel hier door die woestijn <laughs> hy sê die gehuurde kom joh hy sê ja hy sê nou net heel waarskineke probleempu, want hulle jet ja, die stop op van die sand, sand. ja, <laughs> dit die later moet deel die rest, dit moet filters ja. in ja. ja. <laughs> hy sê maar dit is ok, jy weet nou wat dit is, fout maar kan jy sê jet, skoel maak vir my <laughs> want ek moet move ons soek vrede in hierdie land. ek moet move <laughs> en hy sê my sleep net vir die kameel hier oor die put en hy sleep die kameel daar oor die put en die kameel staan oor so weitsbeem en hy klim in die gat en hy die die my kin so hy sê en hy jet is vir stop <laughs> my vader had twee rubber hammers en hy <laughs> hak af my kap nou kom kameel dat die kameel trek sy lip <laughs> so lang vir <laughs> hom uit en hy gee so'n skryl kameel <laughs> vluit en hy begin so te maal dis so tyers en hy trek daar weg en hy hol hy ander kameel wat hy nou net gesprypaint het <laughs> vol dyker en hy spring daar oor hy heining en hy verdwyn oor die woelies so. op en hierdie oud staan en hierdie stoie so en kyk hy sê meneer jy het nou daai ding sy jets kon gekry maar my bagasie is toch alles op daai kan meel hoe moet ek my bagasie kry hy sê staan vir ons hier oor die pit Ja, ja nie, ja, ek sal hy kameel daarlik inhaal, uh, as ek ook waaruit put kom staan, met twee rabberabemers in, na. Um, ok, die Siekers is volgende op die draaitafel, en hulle is Australiese popkwartet, wat oorspronklik in 1962 in Melbourne is hulle gestig. Hulle was die eerste Australiëanse, betekent mense sê Australiese, ekse pop popmusiekgroep, om groot albumverkoop en successtatus in die Verenigde Koninkrijk en Verenigde Staten te behal. Hulle was baie gewold in die 1960s met hulle bekendste bate, jylle drugraai, Judith Hurum. Sy was op die vokale en het soms ook klavier en tamborein, tamborein gedoen. Ons gaan na hulle luister en die liekie wat die siekers vir ons bring vandag. All over the world. Baie mooi liekie, ek geniet om. as jylle ooit een Seekers liekie luister, en jylle hoor is Judith Durem wat sing, uh, ek my, dit is nie moeilik om te establish nie, jylle uh, sal dadelijk weet, dis Judith die, en uh, dan weet jylle, die liekie is voor 1967, by hulle as 'n groep opgeneem, sy was van 62 tot 67, was sy hulle hoofd sangeres gewees. en toe, Uh, ek het nou vergeet wie is het wat by haar oor het, maar ja, van toe af het, uh, was hulle by succes nie meer so groot gewees nie, uh, so Judith was uh, asset, uh, aanwillings, vir die groep gewees. Ok, ons kom nou by die, nee, die siekers het nou net gesing, waar kom ek daar nou aan? Hubie en Spence, Zuid-Afrikaanse muziekgroep, wat uit twee broers Hubie en Spence van Seil bestaan. Hulle het in die jare 70 baie bekendheid verwerf met treffers soos Heidi en Ella, Wolgerboom daarby, Pots of Marine Marina, Marina, Marina. En hulle grootste treffer natuurlijk Heidi was Afrikaanse weergawe van die themalike, van die gewulde TV-reeks wat ook op die SAK uitges uitgesaai is. Hubie en Spence is uit een muzikale gesin van 14 kinders geboore, hulle begin, hulle loobaan in 1969, toe hulle aan het talentcompetie, ek sit nou net en dink 14 kinders in 1 huis, dit, uh, ek weet nie of het pret kan wees nie, uh, het is amal maats, of het jy een, een specifieke maaikie, of, uh, ja, nee, ek weet nie, dit is moeilik jyn om te, jy in te dink, 14 kinders in 1 huis, Jo, uh, je weet durie een wat daar loop Je weet, uh, hy is ook uh, een van my broers of sisters uh, as ek recht onthou, ja <laughs> Ok, in 1969 het hulle aan een talentcompetitie vir LM Radio deel geneem en uh, dit is waar hulle, uh, hulle, hulle sangloob aan ook begin het met een plat platenkontrakt van RPM platemaatskapie Ons gaan hulle luister na hulle Afrikaanse liekie van my sonnestraal. Hobi en Spets. Al neem dit my al honderd jaar, to my melodie van aand dan haard. I'll swim deep and more Put some more Spence, een baie gewilde groepie in die 70's was hulle gewees. Ja, ons kom nou by Tani, uh, sy het so baie titels wat aan haar toegeskryf word, Die Meisie met die Gouwe Stem, Suid-Afrika'se Koningin van Sang, Suid-Afrika'se Vrouwelijke Jim Reeves, Suid-Afrika'se Eerste Dame van Country, dis neem maar net een paar van die titels wat aan haar toegekennis, en dit is Virginia Lee, Uh, ook al onbekend as Ginny wat uh, ja sy, sy was 'n baie baie gewilde Suid-Afrikaanse topverkoper vroulike opnamekunstenaar van die laat 50er jare, 60er jare en vroeg 70er jare. Sy het haar skoolopleiding by Port End a Grey en dit is in Port Elizabeth en die bekende Victoria Girls' in Gramstad gedoen. In 1987 is sy boorskanker by haar gedoes maar dit was te laat vir behandeling. Sy het daartoe uh, aan die samenleving onttrek en op 7 januari 1990 in Johannesburg in die ouderdom van 63 het sy gesterf. Dit kan nie met zekerheid gesê word nie, maar sy het omtrent uh, 45 lang speelplate, 75 uh, solos. So, so en selfs een oud 78 spoed plaat op die etiket genaamd 10.000 myl wat was een van my groot gingslinge gewees in 1958 okay. ons gaan luister na Virginia Lee en sy gaan van ons twee liekies sing al oor een reenboog eerst een is een Afrikaans en die ander een in Engels Lieve reenboog, woes mee reenboog Daar was liefde in die zonskeem En die himmelboel was glo Daar die dag door zon moet het ek Maar het my verlangt En nou is daar net donker wolke boor, En my lieve is daar nou net riem vir my Lieve liefde hier kom net ga weer terug na my, laat die som weer skyn en laat die reen verdwijn. Lieve reenboog, lieve reenboog, laat die reen dan weer goed verdwijn. Lieve Yeah Virginia Lee daar, en ek sê elke keer ook as ek gaan speel Clive Bruce sy stiefmoeder en uh, ja, prachtig prachtig, uh, sy was voor waar uh, kunstenaar uit uh, ander wereld Ek het die Outlets hou jy die Outlets hy was een Boston rockgroep van 1980, bestaan uit Dave Alex uh, in uh, Barton uh, hy was op koor geweest. Uh, sy broer Riek oh. Barton was op hoofdgitaar, Mike White op bas, Walter Gustafsson hy was op tromme en die atleids was een bekroende groep met en, uh, het suksespaal in groter Boston area maar kon nie die internationale aandacht kry, toe hulle in 1985 met Restless, Restless en nie het hulle onderteken. Um, hulle is vooral bekend vir snittes soos Knock Me Down uh, dit was een streekstreffer uh, ons luister na die outtits en dit is specifiek Walking on a good thing, baby baby wat ons in haar luister geniet om. stay nou, ek, ek noem elke keer en het is waar dat meeste van ons groepe, wat ek val, well, ten minste wat ek speel, ek weet nie van die ander uh, uh, omroepers nie is Nederlands of Eers dit, dit werk maar net so uit, ek weet nie nie dat ek specifiek na hulle gaan soek nie nou, The Shorts was een popgroep uit Nederland dan het uit Hans van Vondeling hy doen die sang, Erik de Wild hy doen Klawerbord Hans Stokkerman, baskitaar en Pieter Wezenbeek, tromme. My groep is in 1976 gestig en het a internationale treffer in 1983 behaal met Comend Savé. Julle sal hom dadelijk herken as julle hom hoor. Hy word redelijk baie ingespan met al hierdie, wat noem my zit, A. eh, kreaties, wat dis wat, wat daar so die mark oh. oorvat, en uh, ja, hy is vervaardig dier Jack Dursey. Um, Oké, okay, kom ons luister na die shorts, en die liekie is comment savie, oh. savie, savie, kom sy, kom mens sewa, kom ons sewa, hy weet nie hoe spreek hulle dit uit nie, maar dit is die shorts wat het vir ons gedoen het, en dit is al die pad van in Nederland, um, ja, ek sien, Irina, jy vraag, jy wil graag die pot gooie hee, want jou voonse batterij gaan het nie maak, vir die rest van die, liek jy nie so lang jou kaart game aan die gang is, uh, ja, uh, ek doen die, eh potgooi van die program uh, standaard aan sekere groepe wat uh, belangstel en uh, so ek, ek, ek, ek vir elke muziekprogram wat ek doen neem ek om op uh, op potgooi formaat en stier om dan achterna as al enig een is wat luister wat graag die potgooi wil het jy is welkom, ek is nie synig nie Ek sou vir julle uh, afskrif stuur na julle persoonlike WhatsApp blad. Okay. Um, nou ja, die volgende ene het ek nie eens Luister eers na een van die hartseerste stories in die rock and roll geskiedenis. Is die storie van uh, die Tornados. Hulle is 'n instrumentele groep uit Britannia, Die groep uh, De Tornado's was een skipping van die Britse vervaardiger Joe Meek. Nou Meek was a, in Engeland sy eerste onafhankelike vervaardiger en kan beskryf word as 'n gelijke dele van Thomas Edison, Phil Spector en Ed Wood. Nou ja, dit uh, <laughs> beskryf hom nogals wijd. Hy het uh, sy eie compressie eenere en mikrofoonversterkers ontwerp en sy productie het hulle eie duidelike en kenmerkende klank gelever. Baie ander oorspronkelijke innovaties is ingespan met die opstel van thuisgemaakte atelier en die drieverdieping woonstel op Hollywoodweg, weg, weg, weg, weg. <laughs> in Londen. Nou, die vermeende Franse kop kopierechtskending het al, al die tantieme uitbetaling aan die groep gebind. En, met 5 miljoen exemplare, wat wereldwijd verkoop is, uh, van hulle eerste treffer af, moes Meek een miljonair, en die terneide, een huishoudelike naam gewees het. Maar, die skending van kopierecht, is 6 jaar later eers, in Miek, sy ginsbeslis. En, ja, het was te laat, dit was een jaar, nadat hy homself, in sy gezicht met a jachtgeweer noodlotig geskiet het, oor, juist oor hierdie saak, wat hy eindelik miljonair moes gewees het en, hy was Joe Soap. Uh, hy het sy leven in sy geliefde atelier beëindig. Ons gaan luister na die tornado's, sy muziek en hulle groot, groot treffer was gewees, uh, Telstar, visegal eh uh, ja hier komheen van 1962 en hy het gesing of nie gespeel dan Telstar van 1962 een muzikale groepie en die Fortuns hy was een Engelse harmonie ritmegroep. die Fortuns het in Birmingham ontstaan en het in 1965 prominentie en internationale erkenning gekry toe hy You've got your troubles, I got mine. In die VSA en Verenigde, uh, Verenigde Koninkrijk, sorry, uh, daar is een verskil, Verenigde Staten en Verenigde Koninkrijk, nee, maar uh, dit was in die Verenigde Staten en die Verenigde Koninkrijkse top 10 verskyn het, daarna het hulle opvolging van treffers gehad waaronder Here It Comes Again en Here Comes that rainy day, the Rainy Days, The Rainy Days, ja, Uh, dit het hulle wereldwee suksesvolle uitgawe soos Storm in a t Freedom Comes, Freedom Goes. In 1966 is hulle bestuur Reginald Calvert doodgeskiet in een spiet oor pirate radiostasies. Nou ja, die fortunes doen vir ons die eerste wat ek genoem het Here it comes again lekker jyniekie van hulle een groeit treffer gewees. When I see that girl van The Fortunes. Here it comes again. En uh, ja, um, okay, kom ons luister gauw na die scaffold. Hulle doen vir ons ook, het klink meer soos een kinderlikkie. Um, dit sê Lily the Pink. Kom ons hoor. En, en ek weet ook, hy is, hy is ook baie oud. Hy was ook in die laat 60s, vroeg 70s. Hier kom hy We'll drink a drink a drink to Lily the Pink the Pink the Pink The, the saviour the human race For she invented medicinal compound Goes defecatious in every case and Mr. Fleas had sticky-out ears And it made him awful shy -ha And so they gave him medicinal compound but eat his me he heals and so they gave him but there's no compound now they move him round on wheels he drink a drink a drink tell it I think Scaffold is die groep wat om vir ons gesing het. Um, ja, ek gaan gauw hier kom ons maak het sommer drie in een rij, he? hoe like julle daai? Um, maar net voor ons daarby kom, wil ek net gauw noem, dat om 6 uur, wel, hierdie program wat julle nou luister, is die enigste program wat geskeerde is, vir meer as 2 uur, ons is 2 en half uur, half gaan ons van die licht af, nou, um, dan om 6 uur, Kom Rudolf, Rudolf uh, Goosen, dan kom hy aan die beerd op Ramkat Radio en hy gaan vir ons lever sy program Opspoed. Nou dit is nou een lekker ene. As julle lekker muziek wil luister, lekker gesels wil luister uh, en uh, saam wil gesels, dan is dit jou program daai. Rudolf, gaan aan vir so lang daar versoeken is, vir so lang daar mens is wat gesels. So, hy begin sê sê ek weet nie, ons kan 11 uur ophou, ek weet nie. Uh, <laughs> Kom ons toets om vanavond. Right? En uh, dit is op, op Rudolfse program, op spoed. En dan, op Radio Eendrag is uh, DJ Doop en hy het ook een program wat genoem word, Gooi Milies. Dit is elke vrijdagavond van 1900 tot 1200, vir die uur, 7 uur tot 8 uur. En uh, hy sê, dit is jou um, program, wat voete laat jyk, en dit is boere muziek op sy beste, met DJ Doop. Her uitsending is saterdag vanaf 12 uur, uh, moet het nie mis nie sê, lekkerskoffel, en uh, hy gee al die skakels daar en so an, so Wees seker om op Ramcat Radio dan in te skakel om te luister na DJ Doop sy boermuziek program, tussen 7 en 8 uur. En dan soos ek sê, op Ramcat Radio is het uh, um, uh, uh, uh, Rudolf uh, Goosen. En dan ook op, uh, ek weet nie, ek, ek krij nergens op die program normaalweg vooraf, waar oor Elaine Arts, waar oor sy gaan gesels. Sy is op Global Arts en sy, ek dink dit is op een vrijdag aande, ook van sessier af, wat sy uit saai en gewoonlik gesels sy kins en kultuur en uh, uh, al die dinge wat ons ouders ons probeer leer het, maar nooit rege krijg het nie. Al die kulturele dinge en uh, Ja, so ek dink sy het nou weer een gas vanavond. Um, ek het ivers gesien sy adverteer, maar ek kan nie my koop blok sit want dit sies precies wat sy gaan aanbied nie, maar dit is altijd baie interessant om na te luister en een lekker luister materiaal. So, op uh, op radio um, Global Arts, Global uh, FM. Dit so, is die lijn dan, om die vir ons aan te bied. Die program gaan aan, ek sta nie stil nie, ek gaan vir julle nou, soos ek sê, die uh, drie, uh, noem het maar, uh, kroeglikies, wat uh, die rampeks, uh, rammejacks, wat ramjacks, ja, ramjacks, en die dubbiners, uh, dubbiners, dit is van Ierland natuurlijk, wild. Rover, jylle sal omdaardelik herken as een kroeglikie van die Iere um, The Wild Rover en die klapsong volgt daarna en dan het ons ook sommer ons eie venterkies, wat vir ons a blinker on the ground wat a baie baie professioneel gedoen is met Sunny Dink dit is ‘n boereorkest groepie hierdie twee meisies uh, kom ons luister na die drie van daai There's a county map to go on the ball a hurl, a stick, and a shinty bowl, a brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish bomb Hey! Patry's not up the Guinness pine and the cabbage crack, the I don't wanna be paddy trapped, we'll call it an Irish pub. While all be fucked, I swear the holy book, the only crack to It's a slap in the air I'll be fucked You the verse You filthy mug If you draw one more shot I'll get me there Tos, we spike the drinks and play the cuffs We got us an Irish pub The quick run in the filthy dog The patten glass across the lug of the lady Oh, the dirty dog We got us an Irish pub It's over to me And over we'll along the avenue For hey, the hell is what he drove? We got us an Irish pub Fired off oh, a foot Just ran upon the holy boat The only crack you get Is a slap in the ear face off the first of the more confused drop one more shot i've been a wild rover for many years year. i've spent all my money on whiskey and beer lessons. but now i'm returning whiskey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 pocket ten sovereigns cry and the landlady's eyes open the wide with delight she says I have whiskeys and the wines of the bed And the words that you told me were Me as of times before Oh, my God. Daar sê, wie jylle, ek het daai, Likie, ek het my die venterkie, en dit het ek met jylle gesels, toe kom die Likie nou op, en jy weet ons gesels toe, en ek sê nou, wie is die verrassing? Hulle sê toe nie, dit is hulle. Ek sê, jy weet, ek is nie so seker nie, dit is te professioneel. Maar in elk geval, toe het ek nou, toe dog ek ook kei, gaat jylle uitvang en ek sit toe een shazam op hom, en is aan die einde kom dit uit, die venterkies, blanket on the ground, uh, is, is uitstekend gedoen, vir die twee van hulle, uh, baie mooi gesing, en baie mooi, traditioneel, of getraditioneer, dier die twee van hulle, ok, ons is daar, waar het tyd is om te sê, bye bye, uh, ek sê vir julle, baie dankie dat jylle saam geluister het, en, uh, ja, ek het hier, twee liedjes wat ek mee gaan uitspeel, die ene is, uh, Anna May Bullock, ken jylle? Sy is in 1939 gebore man, sy is nou, twee jaar terug is hy oorlede op 24 mei, jyp, was Amerikaanse gebore, Switserse sangeres, bekend as the Queen of Rock and Roll, sy het prominent geword, as die hoofdsanger, of zangeres dan, van die Ike en Tina Turner Review, voordat hulle een suksesvolle loopbaan, as solo kunstenaars begin het. Uh, Tina Turner is die een sy naam, en sy gevolgens uh, die eerste liedje sing, wat een van haar groottreffers was, en het is simply the best. En uh, as sy klaar is, dan ek het baie lang klaas, het ek vir Vernet gespeel, en Vernet sê, ek mis jou, Uh, net, net om maar weer te speel gaan ek haar, uh, dan op sit direct na Tina Turner en dit is nou na ek hele ko baie sê en onthou uh, uh, Rudolf is op 6 uur uh, met uh, opspoed en dan uh, op uh, Ramkat Radio ach, dit, ja, hy is op Ramkat en dan op Radio Eendrag is dit DJ Doep, Christo, Christo Doep, wat vir ons sy boer muziek program waar die voete laat jyk, sê hy. Kom ons uh, luister dan nou na Tina Steuner en Wernet. Lekker na verder, sien jylle weer zondag met muziek. as ek koffie maak. Ek mis jou as ek strijk. Ek mis jou in die middag na werk. Ek mis hoe jy lyk. Like. As ons praat op die telefon, ek jou skars hoor say yeah leave for my a message fun for Heel te mal tevrede Ek was heel te mal Okei Ek het aangegaan Op my eien Ek was heel te mal Vry Maar as die liefde jou geraak Het Voor vrijheid Soos het dronk As jy lifter aan jou gluit strom kom en maak jy so vloendrom